ده ده ده ملاوی دو پتایت ساتهی اشاوه دی توید سنت کیسد ایند سیژیز مرکر دوکان نمبر تئیس عبدالرخمت لازان از ده مین چوک جنگیر رار سوادی پروپرائیتر انوار شیر توحیدی موبایل نمبر 0301 موبایل نمبر ده غستوری الجواری غستوری چراوان دی برابر جاریا دیم برابر رفتار که زی انسانا تباوم نیگروانی تباوم پتیز رفتاری سرزی کم مقام چستا دا مقرر کردی اگه تا برسی الکنس غستوری چه اگه پتیدون که دی اخکاری با اناسا بجید دگوری راناراشی پیدونوار اتیز <تصفيق> شعاگان پیرشنو بیا پنایی نخ کاری نو دقشانت دا انسانا دی یو یوزل پناشی دا دنیا بات اول پناشی واللیلی ای دا اذا عصعص او گواد اشپا کلچ دا پخشی یا کلچ شاکی عصعص <تصفيق> دو محنی دی ادو برا مرازی چشاکی نو رشنو صباب روکی جی کنن و الصبحی ای را تنفس او گواد صبا کلچ دیست تاواخلی انه خود تازه شی و خکارش شی داد دا دنیا اشپا داب یوزل شاکی او سبا دا قیامت بری شاکی و صبح ادات نفس داخی را سبا با بکر او خیجی از دنیا دا اشپا با پناشی یاد اشپا کل چی پاکشی نو اری او سیز زن سر را غون کی را پنای کی دغ غون دیکی دا بشان تاسو بندیم کامت را بشی او را غون بام کی یوزل دا شواهد د پهبات تققيمت او فنا د عالم او دغ شان شواهد په صاق د رسول او بساق دقر ج غذكرتي عدغشانقد حييم او شاد حييم لل البقيمت لقول الرسول الكريم يقينن قران تلاوت رسول الكم قینا دا ق خاامخاتلااوتي داغ رسول عزاتمن من خو داغ وستلي قول النمررات تلاوت دا بررولي د قوتن چې قوت وال جبريل أمين أمين في العرش أبنز مالك في العرش من دي. مكين مرتبه والادي سمرة دوية مرتبه طول ملايكو كياغ مشغده وله تعلق في قرآن سره خدمت دا قرآن دنیا دي دي. تعلق في قرآن الدنيا ترود وعي كي نكتا تعلق في قرآن سره ستابه عجزة تيري كنا متاعين منلشوه ثم ودغزينو كي براسمانو كي داغ الخبر منلشوه دا متاعين من شوي دی حکې منلی شي امین امادار دیڅګه چې دقرران دقد کار کوو چې دا ګوره چا دان نه د جوړي دا خداغ او ون په غدر رسول تلاوتې او کل د الله د طرف نه دی و بکم ب نو داق د رسول نه ملګ د ستاسو لیوانې س تا او سره بي د تاسو د د لیتو خبره اوور دووره وک. ولا قد راه بالافق المبين ويقينا دليل دل وداجمرل طاغك نارا كاره bande مشرق طرفا فك من نجم كذا بحث بلا وما هو على الغيب بظنين انا ديبا دي وحباندي بخيل دت الله ضربنا الجسر هذه ناغتاه استمكمل ومكمل راس دي باغي باندي بخلنكي بخيل دي ظنين بخيل تبيش واحده وما هو بقول شيطان الرجيم او نزلا قران قال الله الشيطان رتل لسوي دا قر دا قال له دا الوسط لهم نزلت قال ان شر ابليقه اغنيت دع ما जोड كر اني دبل شانل مستدي نشوي فيل انهم عن السمع والامعذون شعاركه تذهبون نزجر دم منكرين القران فكم بلا تاسرواني إن هو إلا ذكر للعالمين صدق الكتاب نرينا مگر وازنه صحت ده بارا ذ مخلوقات قران خدا طول مخلوق ده بارا ن صحت تی خیر دار خی داری غفلت ختمی اخرت طرف تے رغبت پیدا کی لما شاء امرکم ان یستقیم ده بارا دا غشا چووالی است سن چکلک پاتشی ان یستقیم او کلاک په حق باندې پاتش نو قران دې هغه لپاره نصیحت ده او ما دا شاؤنا الا اي شاء الله رب العالمين. او نو علي تاسو تاسو په ارګو ندي کنه چوغوالي او بلار روان شي ماګار چوغوالي الله رب د مخلوقات انسان له وکارد چې دغه توفیق واړي چله په دې نه غلار مونږه برابر اوساته څنګه چې په الله په دې نه غلار دعاوه دا مومنانو سورة الانفطار نزول کے فرص دا سورة النازعات نه مخ کی احوال ذکر شو دولسو نو دی سورت کی داغین تلخیص کی خلاسہ ذکر کی مختصر انقلابات اربعات یا مخ کی دعوه ذکر شو چنسان با ملاقات کی دا عمل سر نو دی سورت کی بداغین تلخیص ذکر نور مزاحت تباكي هذا عشانتي مخيوي علمت نفس ما احضرت ذلتبوي علمت نفس ما قدمت و اخرت هذا رسول الدعوة انقلابات اربعه دي فاولكي بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء فطرت كلاجي اسمعن تكليشي ان فطرت تكلي تكليش. ذات بابیا بیا واخ ويذلك واقع بن تعترت او كلا چې د استوري با راو جوړيږي مخ کې وی د رڼا به ختم شي ال دګ نور خبرو کوله شي نور رڼا به ختم شي د استوره بمر نه هغه ختم شي د دلته چې اسمان ټوکړي شي د استوري بمر راو جوړيږي ويذل بهار فجرات او كلا چې د ریاو نبا وبيول شي اته کې خودلی کې هودل ور چې ګرم بکړي شي بس او به با یې یا دا چې هوغو تاریخ به یو بل سره یو ځی شي اپ ما خبر روان شي او ختم بش وا اذال قبور باثرت او کلچ دا قبرن با اس پرديشي او بکل استي شي بعثرت کلو بکلی شي چې کلو شي نو څو جو څو با کینه غمت روځنی فذان ن بدوره ساندي قدمت و اخرت هو بشي او نفسو هغه او چې مخ کې لګلی لې هغه چې رسته پریخي لې بس دا بودا پتا اولیگن جمقی کم عمل کلو او روز توی عمل کلو نگو را دعوالا دیو انسان تا زجرم ذکر کوي او ترذیب ذکر کی اعمال صالحو تا چی تاکو بیغم اپروتی خبر دیرا کل را اخرتو او غم دا سر نشته یا ایوها الانسانو اے حضرت انسان سبا ما غررک بربکالکریم سش دوکه کرده دو رب ستا چڑی رویزه تواله ده انسان سیبه ما غره که برد بکل کریم تو پاقی رب بانده سش دوکه کرده دو چه تا داغه حکم مات تا دا داغه د ملاقات ارزو نکرده اتا داغه سرده دا مخام اخکیده تا یاریو نکرده ردکتا چاک وره کریم ذات ده مهربان ده دنیا کی دربان ده کرم ورحم کرده ولی ال تا خود آغه صفات نور ده کرده الدهویا صفات جلالیه <سلام> به ظاهریگه الضاغه قهار ده جبار او شدید العقاب ده ذال طول له نو داغه یی بارے که طول په دوکه که پروته انسان تلخدوکه کوکه دللی په کار انن چوغورنی یا کنه انسان په لوی دوکه که پروته الی خلقک دلائل <سلام> بوجود در رب باندې چته دوکه مفر کنه اغازاتی چه تی پیدا کلی نوزان تا سوچ کوا تولر وست چه تا بکمه پیدا شوی فسوک پس تی ٹک ستا اندامون برابر کلی او بالکل تولک کلی پسوک اٹک کلی فاغ دلک پس برابر کلی خسلتونی دل برابر کلی دا زاہری بدنی اندل پورک فسوک ادا رشان ترستا خاصلتنا اخلاق او عادت خو ده دې له برکلي په ايي صورت تم ما شاء ركبك فكم شكل كيه الله غتا نته په واسکلي ركبت تبيلكول ټولكلي په واسکلي تا جوړلو لپاره وسته نته دا قوت نه ماني چې دا جوړونه ادا پر دې دا په واندونه به د بیا یو کی اپا اخرت کې باندې او زلبر بیا پیدا کی کنا سوچ دېستا داغه تم علمی هغه پیدا کړیستا پردغه هغه تم علمی کبه زوستا پس پردونه پويګل هغه تم علمی او زلبر بیا زرا زرا پرزا پرزا کی او زلبر بیا جوړ کی کلا بل تو کذبن بالدين چري دا هرګز داسنرا دین سان دوکه کېدلني دی په کار یادې په بل سبا باندې نه دی دوکه شوي بلکه تاسو تخزیب کوئ په قیامت تخزیب کوئ الانسان پرواز بد دین نو بدلی وروسته سره کېال نشته بدیدوګه کې پراته دي انسان الله تعالی څخه را دا انسان چې دیو ماشين جوړکی نو دوی دمر مهارت حاصلې پالى کې چې 15 منټکه یا په 20 منټکه غوس پړی وره ولي نو چې دا ماشين جوړي پیدا کړل دا هغه نشي جوړولې پیدا کوولې انداز هم ختمولې وإ ععليكمله حافغين او يق باسمان د قامخ حفاظت کوون ک م کري کراعمل کااتبين حزتمن لکن ک چغي لیا ستسو عمل علمونه ما تفالون پوګري <تصفح> پاه سباندي چې تاسووي کويدي کوو مشاره د جو فغ نه پوهږي ما تفون چېکاره <تصفح> ته او استعمل کوي فعلناغي تمام دغ دزرهحالخبربت کل چو ملائکو لیکل دا پورا انتظام شوی دی دا کو نه نا دیکھنا نو دا با آخر کی نتیجه روزی نا غبدا سی یقنن نیکان خلقو عقیبا پنعمتنو کیوی لفی نعیم و این الفجار لفی جحیم او یقنن بدکار خلقو عقیبا پجہنم کیوی جحیم دور پر دیری کی بائیخا علتا کی بپراتی یصلہ نها یوم الدین دن بشیغیتا پر وزد بدلیم. وما هم عنها بغائبين او نبدي ذاغنا غائب دن کی چت پنا کی دن کی ند شي. شي شي غائب دن کی ند وقت پنا کی دیشی چ رخشچتا او وج جہنم تاڑ لے ارغلی ند او نبيروس تو وما ادراک ما یوم الدین اس خبر کڑ تو جسدار بیا سې خبرې کولې دا چې څو دار واځه بدلي د داګه شانتې اشاره چې بیا بیا یو ملہ تملکو نفس لنفس شیئا پاخیر کې کالجه تقوی بخراوی او مختصره به شهرتون ذکر وسو نو انبه کې د شفاعت قهری طاگروز لا تملکو نفس لنفس شیئا چې اختیار من بنشي یو نفس دبل نستفار ازرا اس په کار به را والامر يومئذ لله او حكم فيصل لا قد غرسنا في هذا الله هذا باردا الدنيا غرض بادشاہان بمختمي فالپیسله بالله تینو الله بڑے هر انسان فیصلہ کیخا غبیا رچا کیال نساتی چگه ورګه د پاره فیصلہ بدنکو ما يبدل القول لدي الا فيصلنا بدیک سورۃ المتصفین مکی سورته پس سورۃ العنکبوتنا مخ کے زجر او ا ندی صورت کے ترغیب دے ایمان تا مخ کے زجر انسان تا ندی صورت کے ترغیب دی ایمان تا مخ کے عمل ناموز کرو شو چې دا کم زیکري نو دا ملائکو سره دی کنه ندی صورت کې بوی چې دا مرک نه پس دا بیا کم زئی دا غذبی اخی داوود سورۃ ترغیب الی الايمان والتوحید دلته کامیاب ایمان او توحید تا رغبت ذکر کوي صورت کې زجر دی هغه خلق له رچای حقیر سزونه اخلي او هغه اعلا سز پریږي علی توحید سنت دیم ترغیب د اعمال صالحه او تا دیم اثبات ته د قیامت صالحو رم ذلت ته کوه پاره او په اعظم بشارت مومنانو له او شپ او ص د کااف خلق بسم الله الرحمن الرحي ويل للمطاففين خلاق د دپ د کم تونكو دا زجار دخ کا تون الذينا عذاتلو على الناس يستوفون ا خلغ کل جدي مع يخلي د خلق ندي اخلي يستوفون چې لا اخلي كان خلق نپوراخلي نو دا خوصفا دا خبرنا دا چه پل حق پورا خلی نو دا خبری خوطی که دا خدای چې زکر کرا چه پدی که روستو کمعیب د نو دا غیر تاکید دا پاره دا سیووی چه زان لیا خلی نو گورا خوخیار دی پویگی کلا ویدا کالوهم او کلا چه پیمانی ورکی خلقو لرا او وزنوهم یا وزن ورکی دی لرا یخصرون نو بیکم ای که وز دا خبروی نظم رواغن بپکهو کداړون به خبر نه وي چزان لکھل نو پورې اخلي نه خور دي وزن د پارا د تاکید د دا پارا داسي وي ښا چزان له اخلي نو پورې اخلی اته بل له ورکی نبیا کومیه وګورا اصل مقصد خو پکې داو چې د دې عیب او نقصان ښکارشه نو نقصان جردی کارکونکو بیا پکې دواړه ذکر کړل کالوهم کپی مان ورکي او وزنوهم کو وزن کې وګور دواړو کې د نقصان کې اول که هو صرف د دې تاکید ذکر کونه هغه یو ذکر کړه اذا کټالو علال ناس صرف د پیمانه ذکر وک مل دا موجه پاک وخت د پیمانه زیات رواجو نه ګورې وی دا دکان دې دکان نه کړه دوکانونه مونتیره نه ربچي خلګر او کان مون یو درنګ د دو مونتیری ګور په دواړو کې نو پا نو ک په پیمانه ورکی نوم کو ځان کې نوم نقصان کې د درځخ یال له د دنیا ګټ او کما ډیره کما دا په بل طرف توسي ناخذې پوي کی نه کنه نو ورا قران ومځي زور نه ورکی دا خلک ولا چې نو به ما تقدر کوي پورا عقل اشبل ورکین دا وې د سبزی کې زرو جو بوجې الاره نيو ساليو اګوم راغلیو بل مو نس خپل خپل مال نو د یو ما شوم نه بارا غره د بل سړی د بوجې نه به څه لپاره ډک کنه خپل وکي به وځو نه غسړي وته وی چې لکه تر دې دی دا ولا نقصان کې دا خیر دی نه نه پوي نه غو ته د خپل نه غواله پدې غوړون نه نه غو نه نه غو ځان له خپل یې نور د پاره بیا ډیر کمکه دی کنه پدې حساب باندې ور بسې اوس ګرځه که اسړي تنخواه پورا اخلي ا ډیوټي صحیح نه کوي دا حکومت ولا تنخواه ورکي او هغه پورا دا او بیا هم پاغه باندې کار نه کی رشوت تاسو راکې دبل نه واري نو دا هم پکې داخلي اتر دې علماء او بس ډیر ډونګی تي دي او غړي بار خبره کوي دلیل تاسو کوي چتوخه دې اتهخه دې ار دې سې دلیل لري له په مړانه اقبل خبره چکین و باقی که بیا بیادور دلیل نی نو دیر وسیع دیخوا آیات و بارخا الاغی خلق لپکی واضح زجر دی چاگی حقیر سزون در دنیا اخلی او اعلی پریزی او دنیا کی حرس کی او معاملی خرابی نو قرآن پا خر که دا دا معاملو خبر رکج دا گولیس خبری نیدی دیوی زریب هم تپوس کی گی خوا علا ایا غمان نکې یقین نکې اولائک دغه خلق انهم مبعوثون یقینا دی په پروتکل شي یوم العظیم طغروز لوېکې یوم یقوم الناس لرب العالمین طغروز چې بدري خلق او بار د عبد مخلوقات ابتم به چې تجلیات کیږي یا حساب کتاب او حکم سراځې یسار به ګوري بگن خپل رتبو لاړې انت دار بک کلا چر لاس نه نه اگر وزیر ول دی په کار کړه او هغه انکار نه دی په کار ان کتاب الفجار لبی سجین یقینا عمل لا مې نه بس کارو خلق خا بخا به په سجین کې دا د مرگ نه پس شکل یو بنده او دنیا کې ردو دا عمل ختم شي نو څنګه دې وروست شي دا عمل لا مې ملایکو سنبره ته کیږي دلته چې دنیا کې او سره مرشد نو داګه سره وسو کم خوځي نو انسان چه مرشو دو داغه سر ویس بوک زی سجین توسی چه کم فجار خلقی ناکار خلق وما ادراک ما سجین اسی شی خبر کلیتو چه سده سجین جوشو خود سجننه ده دیر امبال خلق مکی سجین داسسه خلقه نه داغه انتهای خطرناک جیل چوتا تا غم ازمکی سرالتلان ده کتاب مرقوم دا یو دفتر دی ريجستره دي لیکل شي مرقو ملایي کول لیکلي دغه اعمال لي پکره دي انسان ويل يومه اذي لمل كذبین حلاقات ته بده غروز من دي دپاره د تقريب کوونکو دته زوره پتہ نشته دي دغ الله هر يو عمل لیکلي د ريجستره تيارې پرتي دي ا سجلات چولرالي بیا کنه په قیامت کې کم کمزلو pore نو دا ول خو دي کول شي ودي کنه د با کولو اغي نکله ندیولی تغزیب کی دا اندزام والله کړه درس مکمل پرځې دې کار صفاله الضینه یو کذب نبی الدین هغه خلل دې تغزیب کی پرواز دبدلې و ما یو کذب به اله کلمعتدین عظیم ا تغزیب نکي پاګي باندې مگر هر یو سړی چې د حنته وروتون کې اغونه ګار دې قیامت لمنو ګنا به نډل چا ور دې ډیر ځلې ور دې جو اتمند په ګنا به قال <سؤال> جل تسید زمانه آیا څنګه زمانه قال اساطیر الاولین وایده دا قصیر د قحانو انکار د قیامت نه داري اسی د قران سره د سلوک ده دغه نور سن دی خود ګناه کو ا توبه نه است ګناه کو توبه نه است حدیث په کې راځي چې په دې سره باندې ګناه سره داخلي چې توبه و باسه په پنځه جنب نو پات شي نو اخر د اجد ازره بتول باندې کله چرې دا سنره <تصفيق> بل رانه على قلوبهم بل كيه زنگ پسرون ددي پسرونو ده ده بانده ما كانو يكسبون زنگ راوستر پسرونو بانده ده ده اغا کول ما كانو يكسبون داخل اغاقل قصد ده وچه اغاقار و عمله چکون اغاقل پسرونو بانده زنگ راوستنو باند شروع کلا چره داس او يقينا انهم عرد بهم داخل د خپل رب نه وا یو مه ذل محجوبون په دغه ورځ باندې په پردکه وساتل رب دیدار نش کو کا محروم به لاغینا لمحجوبون پټ به په پردو کې هم انهم لصال الجحیم بیا یقینا دی خان وقا داخلون کې جهنم ته ورته به داخل کیږي نو ګره د دې بار پردو کې نمالومی که کم مومنان خلق دیده اگیبت اللہ دیدار کریخا وی اگلوی نعمت پاخر کی کنا ثم یو قالو بیابویلی هادا هذا الذي تم بیهی تکذیبون دا اگا عذاب دیده جتاسو فدیباند تغذیب کاؤ دا حال ذکر شدو جهنم یاد کاللہ شاید آسانا دا خلقو ابلقو مومنان دا یوشن نشکی دیده کده خلقو خیالی کنا این کتاب الابراری يَقِينَنَ عَمَلُ النَّامِي ذَلِكَ خَلْقُهُ لَفِي عِلِّيِّينَ خَامِقَابِ عِلِّيِّينَ كِرِيم وَمَا أَدْرَاكُمَا عِلِّيُونَ أَتَسْشِقُ قَبَرِقِل سَشِيدَ أَغَا عِلِّيُونَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ دَايُو دَافْتَر دِيلِكِلِشِوِي مَلَائِكُ لِكِلِ, لكل دي لَنَّكَانُو بَنْدِغَانُو دَار أَچَاوِينِ رِشْدَالَا وَمَسْمَان دِلَان دِيري بَارَأَس يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ حَذْرِجَ املا میرا لیو گوری زی پسے چسنگا حال لیو دیر شوق کی رازی وردی عملونا گوری نو مقرب ملائک رازی اگتا تحاضری گی اِنَّ الْأَبْرَعَرَلَ فِي نَعِيمٍ داریو دفار اخطلق پل احوالی زکر کتاب الفجارم اذا کتاب لابرارم خواه اِنَّ الْأَبْرَعَرَلَ فِي نَعِيمٍ یقنن نیکان خلقو اگی باپ نعمتنو على الارائی کی پتختنو د بادشاہه حد بوي با ګوري به اولتا ينظرون يو بلتا به ګوري دا معنا ينظرون ګوري بخبل ربتا دیدار بكي تاره بفي وجوههم نظره النعيم تب به جن بمخنه ذلك تا ذك تنه نعمتو دس خوشاله وي ادمره نعمتو به حاصل چبه چب مخ به لاغي راح کوي تازگي بخ کوي در خوشاله با وي خوشال جس قال من رحيق مختوم شربنا خدیله وا سپیشل پراته ښکول وشي په دی باندې دا غي خالص او شرابونه چسل باندې مختوم مهر زده دي مهر په لګي دل لري مهر دنیا کې په باز زونه باندې لګي که څوک پلا کو باندې لګي څوک پخورا باندې لګي دوه ټو نه بكسي دا ګوتې چې باندې کړه لګبه کې وو مهر هغه په داسه ولګو نو دقشان دا, دا شراب د جنت پاقی بانده با مهر لگی دلی دسو خطام اوهو مسک چه مهر دا عقی باده مشکو نوی دیر خوش بویا دیر په داو پا لگی دلی دیوه با خپلی اسکولاوی او دیر قیمت شراب بای پاقی وفي وفی ذالک فلیتنا فسلم تنافسون او فدین اعمتونو که پس رغبت دیو که رغبت کهون که در سورت وفي ده ذالک بدیع آمدنوں کی یادِ توحید و, و سنت کے جدا اسباب در دین آمدنوں فلیتنافس المتنافسون رغبت تو کی رغبت تو ان کی مینج پیدائی سے عمل دے ادا کی و او گڈند دیو وید تسنیم چنے سرا عین یشربو بہالمقربون دچنے دچ اس کی بہ پدی من دے مقرب بندگان المقربون غیبر دینو بس کی تسنیم صففا چې نه ده او دغې نه بې سره ددي میلونیوي ګډون به سرخه الذي نه اجرمو زجر مشرکانو تااه کې او صاف داغختصر به شارت مومناننو ان الذي اللذین اجرمو یکننا خلقو چې مجر منړنددي قانو من الذي نه آمنو ي ح و مومننانو پورې چې خل به تا د مننو ل خندا کوله ا ژللا پمنه باندې ليوانو ا لاخرت پمنه باندې ها نو د دنیا باه هتاويته داله ويا ګناره او چې د دن په لیوانو پره تا خاندل نو تاسو یې دا له وی ثواب دي الهویا مشغله را سوچ خوکا تمامن نو پر خاندل ملي ملعوب د خپل باندې رات پوس کوي داګ انتقام مخلي یا زه حقول ورغه پره به خاندل و اذا مر رو بهم یا تغامزون اکلا چه تیره دا مومنان فدیبانده نو دی شاری که یوبلتا سترگوی یوبلتا مومنان خبه تیره دا چطد احنا نبیل اسلام درس لبا راتلل فران بزنکو یا بمانزل راتلل او دا ازگار خیل خبه نوستو او دی خوصه نو کافر نو شاقی با تیره دل نو دی با یوبلتی شارو قلع اسکال او گور اوتا اشاره وکول داسه یتا کا و یذ قلبو اکلت دی بو واپس شو ال اهلهم قلبو فکهین خپل اهل ته واپس به شو خوشالیدن کی چلا پړ نو خاندان و خپل وینه راتو لذا نو قربته اول بهګمه د اپوسکو ته ولي خلنه نو د بوتو اچاره نن میډه رو خاندان له مؤمنانو پورړو ف دخلت ایا <أيار> روانو غن <أخنك> کسان ته صاحب کله باتلنو ډیر ډیر ور پورې وخاندل خندان نش نشو خان خطبه حق پرسته پورې خندا ته نه دي قالو ان هؤلاء ضالون نو اي کنه داخلا کو خا مخابله رشي دي افلار نه کدي نه پریخود زاس اوس کلمه وي وما ارسلوا عليهم حافظين ندلیګل شو دا کاپران په دیمه مو مومنانو باندې با حفاظت تهونکی کا دا کافر دغه په نړۍ د دنیا ته چری مو مومنانو تناسجه په دې د دې له حرکت او بې نگراني په ګوري بچلی کار کړی دي دی. بس دې ته پراته دي فجي خدای فالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الْكُفَّارِ يَحْقُنُ بګاګرانه پورې بخاندي ديوته نن په جنت کې بدلا و اخليقا على الأرائك ينظرون فتختنو فجنت کې به وي وګوري و یا بلته اور الله دیدار وکي دا ګور دنیا کې پرپورې دي خاندل نو آخرت کې چې جنتي دي توګوري اور دي دا عذابوي نه ذې ته هغه مخکنه خبره را اېد شي چې له کو دې بمو خاندل دا وګوره نه صحاله نو دې په ارونو پورې بوله خنداو ور شي چې ګوره تاسو به وقفت خلکو جدي مون ته خاندل به لکه زې ته ځنه پالو ګټه پاتې بیکار نه اس مونږ نه سوال نه دا لريه کار پورې بوله خنداو ور شو خاندل <سؤال> پورې ځاو کور یقیناً چبدلوار پلی سوہ کابران ہوتا داغ کرچدی کا ماکانو یفعلون دی چسکلو ناری بدلوتا ور پلی سوہ دا یقین بدلو کنا سورۃ الانشقاق نزول کے بعد سورۃ الانفطار میں تقریبا نزدین نزدیدی بولتا <تصفح> مخ کے سورۃ کے عمل لاموز چې د مرگ نه پاس بدا کم زیه نص پاس سجین کې اسه په علین ندی صورت کې موې چې دا بدا قیامت کو روز باندې بیا کم زیه وقت الحشر کې دا غشان ترغیب ایمان ته مخ کې ذکر شو ندی صورت کې ترغیب د اعمال صالحه او ته نیکو اعمالو نه داوود سوره سره اثبات القیامه او د عالم او ترغیب او اعمال صالحه او ته دا درې جزله أولاك أحوال ذكركي قبل القيامة قبل الفنة او إن قياد ذكركي العظام ماذا سمع؟ لأنه يصدون إنشاء الله غالك يخدون القيامة إن العظام بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت كلا تسمع أن تكليشي الفاظه يزور ان ذلك انشقت ان انفطرت التا الفاظ لبنانمو <تصفيق> والله اعلم وشيوخ قدام ولشي ولچه مخت صورت کے عوام و خلق تذورا نوا اور دی صورت کے علماء تو تاریخ الزور رر قڑی کنا الفاظ صحرا اورھا لربها وحقت او حکم بومن در ابو خپل ادا اور لایقدا ازینتو و بری خپل اغا تکوین حکم جور طويله ټوکلی شي نبی اپکې زارانی او حقت اداوار لاله يقدي داور سره خای او یذ الارض مدت اكلات دازم کار اخلی شي در رب شان ته بو دکړیش ولکت ما فی ها وتخلت اراب غرزه اغاصه پدی کیری او خالی بشید اغینا چې د زمکه کې دن نکم عدنیت کوم سوزون دنیا غبا بارو لغبه رولی واذنات له وحقت او حکم دا وری درو خپل ادا و رسره خای نګور انسان ته ستقدی چزمه کې اسمان تا وګوراکنه نو چدی دا الله حکم منی نه انسان ته نه منه خپل رب حکم دزمه کې اسمان نه نور دا بوز نشته ته خو بستانه کېږي نو تولی دا سبا خپلت کې پروت <تصفح> زان د پاره د خیر کډ حرا جمع سعملوك الآخر دفارة يا أيها الإنسان تأت دور دورة سورة إنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه يقين أنت ومشقت كونك إلى ربك لرصيدك يخبر ربك هذا مشقت كادحا فمشقت كل صرا فملاقيه نت ملاقات کاد حواکلکان محنت ته اوکو کم کړهو دی اوکو لار چا کړه حزان لې کړه سو او مرتبه کی طول عمر بده کې اوب کی چې بس د دنیا کارونه اخرت لپاره کې سو منش اسوګ دازو مخک شکسمت جری به کې اخرت نه ډېر کړه کی اگر کسو خبر نه اگر چایلې دې لې نه پټ پټ باندې غزان الاخرت خیاستا کړی سوګ دې خبر نه ای کنه او کاد هي جمع کړی ها پس هر چه اغسوک ده چوار باقریشده تا عملنا مدده کې کی فسوفیو حاسبو حسابا یسیرا دا احوال دا مومنانو نصدر دا چه حساب باقریشده د سره حساب آسانا و یعنو قلبو الى اهلیه مسرورا او واپس بشدیق پا الاهل تا خوشالا دورا با خوشالی چه او دا دا کور نروانی گی سنگا چه دنیا که اهلو نکورا که پاس باش نکورتا بیرامن نکوا جموره پاسو ما مور تا وې کنه وې اکی دې چې ډېر بدبخته بګی چې هغه مور سره نه لګي ناګي و بیا بل چا ته وې چې پاس شنو امورت نه و که نه خوشاله کنا مور ته لومبی وای کنه چې داګه په سره خوشاله شي کا و ينقلب الى اهله مسرورا نو دل چې امال امور شي او حسن حسابدار چې د سره په نور چیرنه کړې شي خو سره سری بس وکتی چې دا مله مله واخلې ده فدا ده او چته انسان خالیک نه او چې دا بالکل مناقشې او شوروشي چې دا سکرډي داتا ولي کړی دا کم ځای بس دې لړو دې ګیر دی اوس نو مؤمنانو سره بډې رسان کې دا غي حساب کتابي او بیا به واپس لا شي خپل احل ته وي دا او وي جزاو کامیاب شوه خوشاله بېډر مسروره الله دې سمته ټول دا خوشاله نصیب کې اماعمل او دی کتابه او هر چې اووک دی چور بقرې چې د تا و خپله عمل نامه وه اوظاهري روستو د شاده د نه دا خپ دمون کې نو عمل ناله م مخ نه ورکې او کله د اختیاي یادي دکه میلایت د چې مخکې له نو سو خدا چې دا لاس ګ دابول د ک نه د شاته به تربا عمل ناو بې وله کې د چواده ایا ذات جنا سنبه تولې شي والله عالم وړه رد حال وې ښه روستو د شان مخبل شرور له ملامت تک تور عمل نامه فصوب يدعو صبورا نو سره د دې په چغکه چوي تبا شما صبورا د هلاك چغبو وې ش تبا برباشما ورګا کولاته تبا نه تا کو تائم عمل نه ملان اس کې واغستات و يا طلع صغير ادن بشي گرمورتا نو بیا بیا سو کني وی نه ها باو عمل لا مې واغتا نور بیا دلته سره دی به يساري اب هغه کې بده سوچنه کی چې زه څه کومه دوپاره ریچکین کومه کنه به ګورم نه به تا رو ملایک به تیار اچ ویني نه یا به دا یا به ځان نه پماس کې <تصفيق> وَيَصْلَاحُ ثَائِرًا دَنَّبَ شَرَّكَ رَامُورْتَا داولې دې سره په دنیا خوشاله ده انه کان فِي اَهْلِهِ مَسْرُورًا یقینا دې په خپل اهل کې خوشاله د دنیا کې خپل خوشالي پوره کړي لکه په آخرت کې به مشرعانو یې چələکا خان د مصطفى کې اختر لا پرېزه څنګه کنه نده د قران نووي چې خوشالي په کې نابطولندنت قدل دولك اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا اخره لا وصفري خيره اخره لا عمل لا ما بري خيره ناغقار رازي انه ظن ان لا يحور يقينن دو غمانكو ذيبا تشري نو ذا خيالو كنچ بياب اخرت امزكن او تبو واپس کې خپل راد تا ان ربه کان به بصیر یقینا رب تدو پد باندې جون کېری دد پیدائش نشرا واخل کنه اډیه بکم طریقا لویاو ا بچپن تا لړکپن تا ادا شانته زانه تا بيډوالې ترساو او پجون کې چې کم کارونه کول نن یو ځای ګرځا بل روز بل ځای د ټولو احوال لې دربط معلومه بصیره اګه پد او ده تولی کلی دی نخدا با دستی او بس کاری جو بس پاتی بشی چرم نه فلا اقسمو بششفاق فزا قتم کما پسرخید ما خام واللیلی وما وساق او شپا کلا چه دا پورشی وما وساق او چه دا را جمع کی از دکوار کما دا وقت سرخید ما خام چه سنگ دا یا وخت کیه اولسار پس فناشي نودغ شانت دا دنیا دا, دا بوم فناشي پات کی کنه وللی وما ما هو ثاق او غوادش پا دا را جمع کی دیش پک سمرا مخلوقات را جمع شي خپل خپل زید کنه نودغ شاند قیامت کې به دا ټول را جمع کی ولقمری اذا تتاق او غوادش پغم کلاچ دا پرشی پدی باندې کلاوات نارازی خلا نرائی نو بیادا سرور و ترقیقی بیا برشی بیاور و ترقیقی نو برشی اذا تا ساقا کل تا بلکل تماما و برشی انسان دا جونم بکنه پیدایشن واقل رور و زیده سه نو آخیر دا تا بایوزل برشی نو بیادا بایوزل برشی نو غبو میوزل برشی لا ترکبون نا طبقه نا طبقه نا طبقه خام خاطاص با خجول شه دیو حالنا بالحالتا دیو درجه اینا بلی درجه ایتا تاثب انده احوال را روانده سنگجو پده جون کیری او دا امقلابات رازی چهو گونا نصحر نواخ لیتر مستنه پوری اپا خیش پی بولی سمرا امقلابات رازی پده رواس کی نو دا شان تاثب انده امرور اده سی بوتلی شه لطرک بنده طبقان عن طبق تاثب انده با سنگچو پدیجون که زوانی او دا حالات راجنی بیاور بسی مارک ده قبر ده، حشر ده، اول سرات، حساب کتاب او بیا جنت و جهنم آخواد دب تصوان نمطبقی رازی فما لهم لا یؤمنون سو شوید دیل را چه دی ایمان نرودی فدی دمر عظیم نظام بانده چلا مقرر کرده دا شواهد دی پیس بات دو او پی زجر دی منکرین اولاد چو بده قیامت او بده خبر دي ایمان نروړي نو زکه بښپله پنه بوې ګرځم را با سوچ ندي کنه چې د شپې یاد دې څو مې دې نه ایبرت واخلې نو قران و څنګه دې وې دې وېدا قرآ اقلا چې لوستې شي عليهمل قران او پردي باندې قران لا يسجدون دې سجدين کوي ورغه یو سجده پد باندې راګرانه چقورانه ورنځ ته سجده راګرانه دامن کوي رضا ته انسان دسو بلل الذين كفروا يكذبون بل كه غسان چې کافراندي هغه تخریب کوي قیامت هم نه والله اعلم بما يعون الله خبر به باغ سوچ دی جمع کوي يعون مخکې چيولې و جماعه فاوع دي ملګي ا دې جما کول کوي لوخې ډکې خزانه او بنکونه ډکې او خنبه او دازونه دا ډکې ولداخره خنبه ته شپړه ده لاخرت خزانه تشفرته ده ردیس اخیات ده فبشرهم بعذاب علیم بس خبر ورکا دیل را بعذاب دردن اکثر چلتر لبیاد عذاب خزانه خدکا دخا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات یقینن مگر اغا خلقو چیمان روڑو آملن اکللنیکو لهم اجر غیر ممنون دید پارا اجر دی بے انتها نختمی دن کی خیرون چاته خاتمي گناه دا ته جوړي هميشه دا به شرط ذکر شپاخر کې مؤمنانه پالا اقصد اوزو بالله من الشیطان الرجیم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود سورة البروج سورة البروج نزول کې بس د صورت او شمسنا مخکي صورت کې مقاصد عليا ذکر شو د صورت کې دغه خلاص ذکر کړي یا مخکي زجر او پیمان دلدہ رول دلته کې ترقي بیانې چې ایمان رول مقابلی مقابلي کوي نو شان مخکي تخويف او د صورت کې اور سرا تخويف دنیوي هم ذکر کوي داود سوره البشارات للمؤمنين او تخويف دنیوي والتخويف الدنيوي بشاره المؤمنان ولا او تخویف دنیوي چې چا دې په عمرانو د حق برست مقابلې وکړي دنیا کې او به سورت کې شواهد دي بیا تذکیر دے بیا ایام الله او بیا دعوه حق ان الایمان سبب العداوه چیمان دا سبب ګرځي د پارا د دشمنی خلق بتا سره بیا دښمنی کوي بیا دعوه توحید دا نشان تقوی فخروی اونکرین د پارا بشارت مؤمنان او نصرت للموحدین او تخویف دنیوی او حلاکی دل اممو مکذبو او اخیر کی توصیف او عظمت تا قرآن وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجَ گوادِ اسمان خواند لولو استورو بروج لولو استوری یا غا دول اس یو کال که نور پورا کئی یا غا قلاغان چه ملائک پا کناستی پہرداری کئی واليوم الموعود او غواله اغروض شوادي كليش ويدا رضه قيامتش وشاهيد ومشهود او غواله اغ شاهيد غواه اغ صوب تش بشاهاغي كاين داتول غواه شواهد دي <coughs> اسمان ستور والا او رضه قيامتش وادي شيدا شو یا قول که ده مراد ده جمعی روز ده شاہد امشهود ده عالفی روز ده بل قول که مراد ده اغا شاہد ده چه قیامت کے باق خپل قوم بانده گواہی کئی او مشهود اغا قوم دی چه اغی بانده بگواہی یا درم قول که شاہد نمراد اغا کوفار دی چه مومنان لبی تکلیفون ورکول او قتل بیوتا حاضر بو ا مشهود اغم منان مسلمانان جریل و تکلیبون ورکی دیشو او حاضر بکیدہ دغی تکلیب دپارا وشاهیدهم ام امشهود او گواہد اغا, اغا حاضرن حاضر کی, کی اغا سوال چغدا حاضر کی گی کافر رازی مسلمان حاضر کی اور تکلیبون ورکی دات اول گواہد قتل اصحاب الاخدود فلعنت كل يشو خوندان ده خنده قنو تخويف دنياويي او خلقت چې خوند کو نه د حب برس مقابله کوي او داز خنده قنو انار ذات الوقود چې وورو خوندو خشاكونو داز خنده قنو چېږي کې اور بلیدو ذات الوقود اغا خشاك وال یو قول دا ذکر کې یو مختصر جواهر القرآن کې چېو مشرک بادشاه خپل صنمه جوړ کړو خلق به مجبور او چرده عبادت وکړي چا چې بدارې نه انکار کو نو خندق یې که نستو د ووره ډکلو هغه ته به غورځول خلق به غورځاو حق برس یو نو که کې زنانه راوستو او سره مېشمو هغه ته به چرده صنمه ناریو لا تعظیم او عبادت وکاو هغه انکار وکاو وته نو استاد ازی من ورت ورزم کتن منی پاگے مان دے ساسارو نک آلو کتے وا واست اورتے ورزم نس دیو چ داریمور زڑکم زور شوی والله رب العزت داگی اسڑا مضبوط امه اصبری فانک علی الحق اے موری صبر یقینن تب حق باندې یاری گما او کدی تا توی جوړ ترازه نو اله مکو ان درا مادر کمن انجا خوشم غر مظاهر غر چه در ظاهر میانه آتشم ان درا مادر کمن انجا خوشم موري دل ترازا زدن تدير خوشاله غر چه در ظاهر میانه آتشم ظاهر کې چګور نو دکد چې باور کې کارم خور نه ده دا تعالی هغه له همت ورکړو نو یو دا خبره ده دایم مشوره واقعا ا حدیثو په کتابونو کې چې دغه شان یو عالم بادشاہو صاحبراں بساتل بادشاہانو نو یو صاحبر دا ګډا شو تاسو یو کې ورشاته مطالبه وکړه چې سوکراګه جزوت صحیح روخ هم ځقازې کمزورې نو لکه یو سره کو یا گو ته ما ش متبناو مو ځان ل پزی سره لولو تا وراته به سحر به ځاګو مینس کې پوجی چې و راهب دې یساییت مذهب باندې حق پرست په هغه وخت کې هغه لوم لاړو داغه خبر په ډیر سره کو په تاسو ایمان مومن شو نو صاحب به یو دغه کلار بنواز مریه بل زناور لړو راته او دوی خلکو د ډېر لوی تکلیفونو نو د خان راو واس هغه باندې گزار وکړه یاده دې مرتبه ترسه دلته ځناور به خبره مانله او پاس کری نوې نام سروي غناور ته وځره دی نه ویني سره دی واغ نه پېبوطه یا پکانه ويست نو مرشه خبره چې دې سره دې الکسر هوټل لوي کما انله او پاس تلین ذکر کړي یو هلون اغه وره دل نه غوچاله دما نو دغه د پارا او ته ویچو زغه وره دا کار نشم کوله ها ته اسلام او ایمان قبول کا زبستاره باندې دعا کوم یذ شلا له کی دعا یو وخت سړی غرس بادشاہ ته خبر او سیدا ویرا ولې نه هله کو او بادشاہ ټول او راهب راوستو ناګه راهب او اون دغه په ځای قتل کړ ره دا 12 کې وځل شي به دا اگر قرار غړوي خلق اوسره لالړي نه نه له ربو عزته دالک بچکو نور خلقي را اور غړاو ختمې یا بل موخه کې بیا ولې ګل چې بوې دا چې د دریاب کې پرې ده آخر کې بادشاہ ته وې چته ماजा سن ش قتلوله خدا سره وکړه چې زبرت طریقو خیمه شاید چې دا خپل استاد نږد کړوا یا الهام ورته شو کښه پتا شو چې خالق بارا جما کې آو غشلنده بر आवाज له پاګه غणा کې آو گزار بر باندې وکي او بو یې چې بسمه رب البلقلام پنوم د دې خلک دربو او گزار بو کې دغه شاله وکړو او خلکو چې د حالت لیدنو ټوله ځای کړې امننا برب البلقلام چې مون د دې خلک په ربان ایمان راوړل کله چې ورش دا حالت جوړ شو ځا هم یوک تن ختمه د هټول ملک دا غو ملک ریشو نو استل اوغه دا اور نړکل او هلاک بوته اور ورزاو چې چا به دا خبره کوله نو قران مجید هغه حالت ذکر کړي قتل اصحاب الخدود چې دا خندقونو اله خلق د پلانت شي او هلاک دي شي النار ذات الوقود او خندقونه څنګه دا اورو څنګه اور د خشاک کوله اذهم علیها قعود کله دې واه پغه باندې ناسو دا ظالمان خلق به هغې سرهخوا کې ندي نو حاضرو هم معلاما ونه بال المؤمن نه شو د او دي باغسو چ کول به په ممنناو ب خپللیدون ک شوود خکاره به لدل او د مسلمانان بور کې سوې دي تبره ناسې ګورته بعضې او دي چله داس وکل چې غور روخې اباد شاو خلکه تولوس یزل او <تصفح> تفسیر عثمانوی چس صحیح روایتو نہ ثابتہ و ما نقموا منهم دی خلقوا بدنو غنلی د دی دین الا ان يؤمنوا بالله العزیز الحمیید مگر د چې ما نرولو پالا باندې زور ور شفتنو والا الحمیید styled شه ذات دا در تخی چې نور د هغه س جرم اسو گناه نو سرا دعوات ایمانی راولو نگورا ان الا ایمان سبب العداوه ایمان دا سبب دے دا عداوت او د دشمنه کنی راگی بولسکنو هو نو وسره پخپل ربا دی ایمان راولو الذي له ملك السماوات والارض اغزاد چغره پارا با شید اسمان نو دز مکه دا والله على كل شيء شهيد. الله كل ش شاید الله بارری او سزبانې حاضر دی لدون کې خبردار دی داوره تو د ذکر کوو چې دا ممسوه په دیبانندې خلکو دشمنې کله د حقستتو سره نوزهکه قرآ تذگیر ذکر کوو بیا ام الله چې سر روز به درربه شي خلاک بشه او ایمان چې دا سب د عداوت او د داغا مسائل التوحيد الذي له ملك السماوات والارض نوكم خلق چكلام ده حق برفت يا ده حق مسائل خلاف كر دي الله به هلاك يا واذه اصحاب الحدود نني عام خبره كي ان الذين المؤمنين والمؤمنات يقينا خلق چ تكليف رسي مؤمنانو صاروا مؤمنانو زنان اوتا سنج بداغا نوك كم زنان ایمان کے ہٹول یودی کنا نردے وچ تکلیف بیاٹول ترسی سوم ملم یتوبو بیا توب نو باسی فلہم عذاب جہنم دی دبار عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق دی دبار عذاب دے سی زونکے بلخوا مومنان دے پار تسلی داگی بشارت سر دی ظلم مضبوطی ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات یقینا اخلاق جمان رولو رو عملنے خپل نیک لهم جنناتون لید بالا جننت ندی تجری من تختهل انهار چبهيګه بلنده داغه نه نهورنه ذالک الفوزل کبیر دا کامیابی دی لوي الله به مومنانو سره نصرت کی په دنیا کې هم او په اخرت کې ولډیره خوشالهږي رسول دی چې اخرت کې ولډومره ورکړي دنیا کې به سره ممداشت کوي تخويف دنیاوی وې ذکر کوي تجدى خلق ده الله ده غرسنا نشق لاسيدي ان بشر ربك على شديد يقينن ولدرست خما خخذي انه هو يبدا ويعيد ده, ده ندرست العلم ذكرك عقلي فده مضمون ده سوره باندي انه هو يبدا يقينن الله باكو يوم معنا خداره تش اول ذل عذاب وركي الدنيا كي ويعيد او بیابا دوبارہ ورکی پا اخرت کی دنیا اخرت کی بول عذاب ورکی او بل معنی یقن اللہ باکو و یبدئو اگا اولزل پیدا کول کی و یعید او بیابا دوبارہ پیدا کی قیامت کی داغن اخلاسی دی سکنشی نو لداغ دا احکام و خلاب کی او سرد د چھ داغ گرفت انتہائی ساخت دی بیام اگور چکم بندگان نگان توبو باسی او روجو کی ناغید پارے داغت بخنیه او د محبتم صحد مشتا وهو الغفور الودود هغه ذات بخون کې امحبت کونکې ذل عرش المجيد مالک دارشت بزرگي والا المجيد بزرگي والا ذات <تصفح> لوی شان والا ذات فعل لما يريد کونکې دا وسو چیراداو کی او وادي د سلوري د لاله ذکر کړل ده صلوري دلعيل ذكرك هل اداج حدیث الجنود आखिरके हलाकत زکرقید امم مقذبه چکه مقامونو امتون تخذیب کړو دغه حالت کور یقینا راغلی را تا خبر داغله دا اخرو فرعون و ثمود فرعون و سمودیان دې لپاره وی په دې الفاظو چدا خبر دیر دا خبر ډیره ده اورېدو لایق ده ډیرو ته فکر را سوچ وکا بل اللذین کفروا فی تکذیب بلکی هغه سان چې کافراندې ریپ تکذیب کړي ریخ انکار کړي نمنې دا خبره انه سبد دروغ کوي دې دا چې نه راز عذاب کوم دي چا باندې عذاب دا نه مڼې قومون په دې قومونو الله عذاب راوستره هلاك کړی دي والله هم وراءه ایم محيط الله د هر طرف نه دیل را راګیراون کې مې وراءه ایم د هر طرف نه دیل را محيط راګیراون کې هیڅ بچ کې دي نه په دنیا کې نه په آخرت کې نہ پیاوزه کی نہ بلځے بل هو قران مجید نه علاج به سي څنګه برابر د عذاب نه بچ کیږي بس هغه کتاب د علاج کی چې سبب د بچ کېدو د عذاب نه توصیف او عظمت د قران بلکې دا قران دی د بزرګي مالک مجیدون بزرګي والی کتاب دی بهتر او اعلی شان والی کتاب فی لوح محفوظ باغت اخته کې لیکل شوی ده محفوظ لوحي محفوظ چور طويل شه الته دا کتاب لیکل شوی دنیا ته تراز ده ته بار لګ لګ را تا اخر د چ نو ده محفوظ ده څنګه بار محفوظ ده دا دې دنیا کې هم په دې مسحف کې محفوظ ده څوک په دې کې تحریف او تغییر او تبديل نشي کولی نو سورث کې بشارت او نو سورث د مؤمنانو او تاخویف دنیاویو چې سوده حق پروستو د حق مثله خلاب کې الله به تباکی سورۃ الطارق نزول کې پس سورۃ البلد نه مخک عذاب ذکر شو په خوانو خلکو د سابقینو دې سورۃ کې به عذاب ذکر کې موجودین نه هر چکه موس موجود دی مخک تاخویف خو راوی ذکر شو دل ته پاغه باندې شواهد بیانې یاد <تصفح> غشت حال ذکر شو د مکذبینو دې صورت کې د هغه حقارت او سپکې ده کړې سپکوالې داوې د صورت فمهل للكافرین امهلهم رويده دې کافر له محلت ورکا او ګور وتا د عذاب سوال ولا زرم کاوه صورت کې شواهد دي او اثبات ته قیامت او دلیل سره او شواهد په صداقت د قران باندې یا کوم په اس بار تا قیامت باندې او خلاصه د سورث سره کما ان للسماء حافظ وللطارق حافظ فكذلك للانسان حافظ څنګه چې لاسمان د پاره یو حافظ تا چې دې ساتل دي د رشتي رستوري د حافظ تا نو انسان باندې یو حافظ دي څنګه الله دې یا الله ترپل ملائک مقرر دي دا یو مضمون دې او د هم ذکر کړي کما انه خلقو مېنا العدم کذالک یعيده بعد الموت څنګه چې دا انسان نو او پیدا کو نو د رښتین ته بدې دمر نپاس دوباره پیدا کی بسم الله الرحمن الرحیم والسماء والطارق قواله اسمانو او د شپې راتلنکی طارق هغه چاته چې د شپې راتل مراد ته غستوره بلکه تمام ستوري چې دروازه ني وګوره د شپه کار شي نو دا شانت انسانان به هم يوزل راهکار شي ټول برابر شي قیامت کې او تبوس په دکیږي حساب کتاب به و سره وطارق وما ادراك ما الطارق خبر کړي ته چې سده را د شپه راتلونکي ان نجم الصاقبه اغا ستوره زلیدون کی ستوره تا وګوره نورو ده نخ کاری او ل شپیر اخ کاری خیر تا اخ کاری نو دکه شانتی اینن کولو هسی عنافسو لما علیها حافظ مگر باغ بندش تد یو حافظ انی ګرانو الله دې طرفنا مقرر اغا ملک چرده حفاظت کی د الله په حکم باندې د مصیبتونو د بلاوونه یا د شیطانانو او جناتو او غیرونو نو محابس هر بنده بندښته د الله د طرف نه نو درښانته د دې انسان اعمال اگر ټول محفوظ دی الیکنه شوي دي نو قیامت کې به د عربیا کاروالي کیږي کبه دې انسان په انشو نو خپل حقیقت ته کورې څو چې فالینظر الانسان مما خلق پس او دې ګوري انسان او جریده پیدا شو دي دته پیدایش د څنګه کړي شو دي او دې ګوري سوچ ته وکي خلقا مم ما الدافق پیدا کړي شو دي هغه په نه ټوپهون کړي یخرج مم بین الصلب وترائب چروزی د مینز د شانه ادسینونا الصلب شاته ویږي او ترائب سنوت ویږي نو پس دې ذکر کوي چې انسان د دغه چک رقم څخه نه پیدایش کېږي اغه نطقه چې قران وته وایم اندفق لذا د دغه زيون لازم د ناري نه ده شر ارزونه نه د شنو نه انور بګي او فسرینو بحث کړي چې سمره حکمتونه دي او رازونه باغې کوم مزمر دي انسان د پیدایش حکمت انه علی رجعه له قادر یقینا الا باګو او هغه سکول د دین فان هغه قادر دی چې نن دې د نڅپینا پیدا کول شي نو دوباره بیا پیدا کول شي هغه قادر ذات دی یومۃ بالسرائر هغه روز باندې چخکارا بشي ټول راځونه فمالهم القوه ولا ناصر نبی دې د بارا سو قوت او نسو مددګارو چې دلته عذاب نه اوسه با هغه روز باندې بیا پیدا کوي دوباره به جوړي چې تمام رازونه هغه بخکارش دنیا کې هو پتاونه لګي دا کنه دار چخپل خپل عمل له څوک خبر نه دي نو دا رازونه اده سره دا خبره واقعي دا بخکارش باغ ورځ واسما اذا ترجع او غوا له اسمن چکر وهن یو يومانه داد ذات الرجعي چکر وله ولم فاسانه معنا بلرا واسما اذا ترجع ګواړې اسمان خاوند بارے باران وایره تمرات ځکه چې بیا بیا راځي نو یوتا ارجعوې والارض ذات الصلع او ګواړې اسمکا چاو دوهاله چوجوي زړونه تیوسي صدع چاو دوهلو توینيش نسمکه کې انقلاب راو لوي چوي فسن انه لقول الفصل یقینا د اقران خما خ خبر را بيصل اول لے کلام نے فیصلہ کہ وما کے و او ندی دا, دا خندا خبر قران خو ور د خندا خبر تا ته نکي داغه حق او باطل دا حلال او حرام دا جائز او ناجائز په منځ کې فرق کي د دې کتاب دې انه لقول فصل فیصلہ کو کتاب دې نو د شان د غروزم د فیصلی را چې د اسمان او زمکه پاره باندې گواه دی چه سنگ دنیا کی دازمکا او چه پراتی باغی بارانو شی نو پسلنتی پیدا شي شی دقشن پدی دنیا بلا لازو طرفنا دا عرشنی او بارانو شی امخلوق برا جوندی کی انا هم یکی دو نکای دا زجر دی یقینا د خلقو پریب جوڑی پریب یکی دو نکای دا و اکی اذا تدبيركما تدبير محکم خلقكم ستخلاف لګیا د منصبې جوړې ازي تدبيركما نمخ کی ترغیب وقران ته انه لقول فصل عودلت کی وې جدا خلک برابر جوړې د قران خلاف استاد ایمیشن ناکام کول وړي فمحلل کافرین امهلهم رويدا پس مهلت ورک کافرانو لره نمهلت ورک دی لره لوقوندې رويدا سلگر وزه سلگمو دوله محلت ورکه داره سورت دعوه دا ده چه قدیس تا خلاف کینو تزلمه او دا مو آیا چه پدی عوضا بولیرانه بس تو صبر کوا سورت ال اعلا نزول که فسد سورت التکویر نه او دیدن رستو یو لسم باب ده او پاگه که شپک سورتو نزکر کوي مخکی وے پہاری او نفس باندې حافظ شتا د سرت کې وې هغه الله دې مخکی د عذاب ذکر وکول دلته کې توحید بیان کې چې د عذاب نبی بچی مخکی وې فمه للکافرین دلته وې فذكر بیان ورته کاوا داوې د دا سرت توحید ترغیب قران او تزہیذ من الدنیا دا درې اجزا وکي ده بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الاعلى باقي بیانو دغه دروست چته الذي خلق فسوا اغذىت چه پېدايه کمه خلق پس برابریکو کله <تصفح> چې دعوه توحید ذکر کلا سبح اسم ربك د خپل رب نوم دغه باقي بیانوا چړې رچت نوم دي تمام نومونه د الله چي نږه اړې روچتيو اړ یو کې توحید یو سبق یو جسته نو تر دې باقي بیانوا هغه وایا باقي د ځان نه نه بیانې بس د الله صفات تی تعریفات تی قران ډک ته غویا الاعلى هغه ځړې روچتې نو ګور دې باندې دلایل ذکر کې په دې داوا الذي خلق فسووا هغه ځات ته چې پیداې کوم مخلوقه پس برابر یې کو کینسانه پیدا کړلې که ونی بوٹی پیدا کلی، حیوانات پیدا کلی، فسوه نخیطی کلی دی قلکار و تا خودلی دی، پاندامون برابر پیدا کلی دی یو قسم گرز دل او د آرام زیونه درشان چال بل قسم فسوه برابر یکلی والذی قدر فهدا آغازات چه اندازکلی دی هر اوشي تا دویم دلی قدر هر یوشی زکور اندازکلی دی فهدا. لا وت خودودلی دا رانمایی ورته کړی دا زما شي میګې چې را واخلی داسې زهه په بره ترملکو بورې نودی ته چې پیدا کللبرابر کلل پانده کلل نه بیا وت لالاره خودود ده چې ته به کار کې ستا به داې مواري ستا به دنیا کې جون په د طرقبان د تریږي سارو ته وګوره چې پیدا شي لې بخپو کې سا را نرا منډ کې او واننسخ کوي داولې خوددنې ته کړی ج دا ستا خور رااک او خپله مور پیژ ف داسې اور بسې ده چې څومره کاینات او باید کې دا حکمتونهديولدياخړجل مهه او غذااتې چې رستېدي ور شوګانې پر پیدا کړی ده چری سروي سریږي نوثاروی ته پ خپله معلومهه چې د غځې کې شین کې دی سکاری ځان کتار زمره په او کوشش کې اورا رہیه هغه بزور کوي <coughs> ال مرى ویلش ور شوتا زيده ساريدو نو انسان نو ان چل کې سن اس عقلي نو سبق واستي شي او بوېږي چې د حيوانا د صفات ته لاغې یوخواه چې مثال دغې بانډو د لیون چ هغه ولاړو او ساروی په یو او خو کې را جمم کړلی او ګټ لړ ور سره یو خواابلخوا ې اړی وګې پهې او پو خوړ کې سرلو شې کله به سااروي قدمه غتوننو لوړ به د تنب په به غشالو چې په ځای ولاړي او یا شوان کې یا پسې ولاړي او کنه او طرف تزیجی واخو خوریم نبس نبی پری خود به بود کل از دور روز را دین کلیو نداخد به اقوب صدی کاری نور ساروی که دوم را شروع شده چه خوراک لزان بسی دقشان ده غلط او نقصانی زی نزان بچکی فجع له غثاء احوه پس گرزولی دیلر غثاء احوه خلپل خسو خشک طور شویم اول دایې جو ور شوې خو استخاس تواخي بیاو ګرځي اغه لرا غثان وت شوي احوا تكتر شوي دا د لعل په دې خبره پینځه ذکر کړو چته د اغه ذات نو په پا پاکه سره ذکر سب کا سبح او د هغه بیان وکړه نو کې مختلف مزامین دي دوه قسم ذکر کوي یاو بادامانی چې خالقدار ز الله دی ځم بادامانی چې عالم پاریو سز باندې الله دی دا دوه خبره تا اومنلې الله په دغه دنیاه متون درک قرآن او اخلاق جنت او اخلاق اودریم اګه س ذکر کوي چې په هغه سره د قرآن نوزي اګه جنت نه پاتې کی چې غر دنیا محبت دی نو سبب چې دنیا د محبت نزان بچا دا زمين دی ښا <تصفح> نو اول نعمت داری سنقرئوکا فلا تنسا زرداش مون با اولولو بتابان دی نو تبینی رئی ترغیب دی قران تا اول نعمت دی قران بدر لدرکو تبینی رئی الا ما شای اللہ مگر اگا چو غاری اللہ اگا منسوخ کوم نا غبالرشی استان بیرشی انہو یعلم الجہر وما یخفا دیم مزمن یقیناً الله بوویږي په ښکار او خبرو او باغ چپټيږي د مخلوق نه او مایاخ په چاسب اناری د مخلوق په نظر کې هغه هم خبر دی هغه ښکار دی نو دا بمني عالم په هر یو څه دلاده نو یو نعمت به د نظر کوو چې دنیا کې قران دی در دنیا جنت ته قران او بل بدل د اخر جنت درکو وله یا سرقال اليسرا اتیار بکو اصان بکو تا دا پارد اصان زائی داغی لار براتا اصان کو داغی محنت براتا اصان کو چاگ جانت دی لیو سراء فذکر انفعت الذکر قرآن ام چدر کنو تبسکے دی سراء دا دی حق داری چدا ہوایا فدی بیانو کا خلقو تا ترغیبو فذکر پس بیان کوا انفعت الذکر کچری پیدا کی بیان نصیحت پیدا کی بیان کوا کته پوش چې د خلکو باندې قران اثر نکي بلکې دا سه حتی رسې دلي چې کزا د قران ومنه سنور سکی نو قران به د بيکه د هغه بارے کې سوي نبي او تمک و نصیحت کو ویلو مخکي چې توعا زنه صحت کوا فإِنَّ الذِّكْرَ يُنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ مؤمنان لدا پیدا ورکي دوه رب تاسو پیدا واخلی نویاخو مطلب داری فذکیر تا بیان کوا ان نفاعتی ذکرا او لم یا پیدا کی ویدان وصیتو پیدا کی نصیحتو بیانستا او کنکی <تصفح> تا داکی تمکور آگای لمغتاسر نشتا کنا تا با بیان که او ده خلق با تا تا نی معلوم وغیبتی پیدا واخلی نو تا با بیان خاما خاکی سیاد ذکیرو من یخشا لگا سنگ چور پسی قرآن ووی <تصفح> زرده چه ابرته بواغلی اغه سو کو چریګه د الله نه اغه پیدا غستې چې پزړکی هو د الله یره کنا اچنی نو هغه نو ته قران خامو خвай ته بیان کوا و يتجنب هالشقا او بیا تکيګه بددینه اغه سره چډیر بدبخت دی الاشقا ډیر لوی بدبخت اغه بر دین محروم پات کیږي اغه د لری تختی ابه نمنی الذي آغا سره چې د نن کېږي با ور لوی بذبخت د لوی ورته بومن نه نوزي پیسې پیدا شې بده دیو چې قرآن نه جوڅو بیا تر بیا د کېږي اوس لري سره نه لګي اګه دی ویریږي چې ګورم ځاننه ورواله یو کو چې قرآن سره داسې نفرت ته ثملا ولا یحیا بیا باندې مل کېږي باغې کې انب جون دې نبیغم اکی دل پکی نشتا او بشارت ذکر کی قد افلح من تزکا یقینا کامیاب شو اغزو کو جزان پاک کو تزکا تطهر من الشرک شرکنی زان پاک دا لوی سفت تی دقشان پا زکاة سر زان پاک کو ادا کو یاد تزکان امرادو یعنی دقا دزڑ پا کو علیہ تزکیہ النفس و ذکر ربہ فصلى او یادیکنم ذخر رب نمون زوکو یو <تصفيق> معنی کی مغفرتیں یادیکنم ذخر رب فصلى نمون زوکو سکھو تے دامت لبخنی تزکا دا. او ذکر ربہ کہ تکبیرات دخترو او فصلى منزون دخترو <تصفيق> چا دا مویل دي لا قراس مر ابي فصلى چموس کي د الله اريو نو مواست نماز پکيږي دا الله اکبر په ځای ته اور الفاظ دا الله پلوه باندې دلالت کوي ههنا الله اکبر وین د پا حدیثو کې ثابت دي رضيه وږي سنتي او واجب دي اول دا موي چې تکبيره حریمه دا دا مانځو د ارکانو اشر ایت النبی ولی لقد فصل الله عته بکبر ذکر اسماء باندے اور در یوبل مغائرت باندے دلالت کی بہرحال آسان معنی دار و ذکر اسماء ربہ فصلا یادے کنم در ابخل پس من ذو کو تزکا اقیدہ صبا کلا اور ذکر اسماء ربہ چکلہ تکلیف راضی نخل ربتا آواز او موس کی پابند تل تليب وحكم منسکین چا سنه شوتا بل تو فرون الحیات الدنیا تزهید ذکر کی د دنیا نا. او دار ته چدان بچر دنیا نه کنی توحید او قران او د جنت نه بریوالي بلکه تاسو خوخه و ژوند دنیا والآخرتو خیر او ابقا آخرتو غره دی او همیشه آخرت دا غنی نعمتونه خوغو اغه همیشه دی غره د دې وخت د دنیا چ فاني او ختميدون کړه دا پیغام نه مخور کوي ان هاذا لفي الصحف الاولى یقینا دا غي صاحبونو باندې اوکیوا دا مضمون دا خبره دا غي مخکنو کتابونو کې مسته صحف ابراهيم او موسی ادا ته بدللې کمه صاحبې صاحبې د ابراهيم عليه السلام او د موسی عليه السلام چغی تا ورکه کمه صاحبې ورکو له شیوه کوم کتابونو او ځینځر ذکر کوي چې ویجه ابراهيم عليه السلام ته موسی عليه السلام ته لس صحیفه ورکړل شوی و ابراهيم عليه السلام ته ار تهوراث نه علاوه موسی عليه السلام ته ورکړل شوی و نبيو هم واسیر چې خبره قوینه ده کمزورې الله تعالی نن ترکم حدا ودا سي خدایي کتابونو او مزامينو کې داسره غلي وخا څنګه چې د صورت کې خبره ذکر شو سورۃ الغاشیه نزول کې ورځه سورت الزاریات نه مخکې سورت کې تذہیذ ذکر شو دل د تخويف ذکر کړي مخ کې وفذكر دلته مو وفذكر او سورت کې داووله التخويف والبشاره ير ور او زیر ورکول کول ير هغه خلقته چې مصلي ونه منله او بشارت هغه خلقته چې مصلي و بسم الله الرحمن الرحیم هل اتاك حدیث الغاشیه لکن امرغ لتا تا خبر الغاشیه هغه پټون کی قیامت مو راځي چهاری اوسوز بر اپټ کی پخپل hebat سرا څنګه جمع کی صورتونو کی وی لو کنه کار شره مستطیر داغه hebat او شر ډیر خریدون کی ناری اوسوز به پټکړي داتا خوېف دي او د hebat د بار په دې کې مختلف خبره ذکر کی تر لسه پوره چې خلق باندې راولې خپل اسلام کې نو غزې ویل د قیامت راګنوم ته قیامت دې څنګه د قاریه واقعي ویلو او ځکه وي هل اتاکا چې دا خبر ډېر د اورې دولایق متوجه کې دل ور د پکار دي و جو هیا ما اذن خشعه مخنه دوي په دغروز باندې چی یری بوی خاش اواتون دا سمخونو بی کنفاگ روز بانده چو دیر یری دونکی یری دیلی بوی عامله عمل کونکی بوی ناصیبه اوستڑی کی دونکی بوی زانه دیرستڑی کده دیر او عملیه کده دیر زیاده ازا کامت بروز بداغی سحالی تسلا نارن حامیه دن نکیگی با اگی ورطا حامیه دا سه اور د چې داګه مقابله کې بل ورته ګرم ویل نه دی پکاره دا برستم راضي وګوره یا د قیامت پروس دا مخونه داسي خاصهات عامله اسو کوی دنیا کې دا مخونه داسي او چډیر یری دون کې د الله انا ډیر املی کلو اذانه ستل کلو او انجام سده تسلانان رحميه چې ګرم ورته بدن کېږي دې انجام دې توسقا من عین انيه سکول وبشی په دیوانله داږي چې نه ګرمین دا څه وبې دي داږي چې نه جرحت تر سیدلې ده په ګرمې کې بس خو چې خلیته کینو شونډه به ولا کباب خلی په یو سات کې لیسل لهم طعام دغه شپګه خبره هو ما ذکر کې نشتره د دې لپاره کو الا من ضریع مگر د از خو ول وجالنا ضریع ار یو سستې ده خو دومره پته لګي مفسرین ذکر کوي چې <خش> یاو دا سیز تیخ ډیر دی انت او بل د دا غور ډاک دی بد بوي چې د هغه د مدار نه ور ده او ګرم دومره دی چې د ویللو پهکېنیشته من دوخوراک چې او سړ کې نو دریو خبرو د پااره کې یا د لز او خوند دپاره یاد دپاره چې وجود پښشي سوه شي یاد دپه چې غلوګ په کی کېخوراک دی ل کېږي نو ال دخل الزذک نشتا چې لپز نخپل معلومیږي دریع چې دغه خل الزذ نشتا اوبل دغه دو خبرې نوري هغه صراحتن ذکر کړي لا یوسمینو سربول نه کوي ولا یغنی من جوع. انا پیدا ور کوي د لوګینه په کار نه راځي چې باندې د لوګینه بچي نو داس خوراک وي او انتهای د تکلیف او انتهای بدبویا طریقو دا خو حال شو مقابل کې مؤمنانو ګوراګله بشارت و جو حیامه اذن نعمه مخنبووی په دغه روز باندې ډیر خوشاله لسعیه راضیه وقبل عمل باندې به با خوشاله وی زکه دغه بدلبوم او مخیخته فی جننتن عاليه هغه جنتونکې وی جړی رچتی لاتسمو فی حالاغه یا نباوري پاغه کې ابس خبرې به هدا خبره پاغه کې نشته لاغه از به هدا خبره کانسلو یاد زلت خبره یاد جگہ دغه خورشتنه فيها عین جاریه پاگه که یو قسم چنده روانه چه غده رناشنه چنده. یا عینون جنس ده. پاگه جنتونو کې چنیدی روانه دیر چنیدی با که خواه. اده سفت ده چه جاریتون. روانه ده تازه پا تازه. ده پینزنه امتونه زکردون. اوش پاگم. فی ها سرورم رفوعه پا ده که کتونه دی دنگ دنگ تختونه کتونه دنگ دنگ دبادشای تختونه ده. موضوعه. او اب خوري دي گلاسونه دي يخي شوي تیار بپراتي خستبو قطار کي نو كلام چې دا جنت غوړي رس د تکلیف بني چلوکو رووله گلاسو نه بس تیار بپراتي لاس کي بو اوه بس کي شراب بس کي است تکلیف ورتني ابي اچ او بو بس کي نزي با خواډا بليږي ونا ما رقمصرفوفه او بلغت ندي غليچيري سب پسب يخي شوي مصرفوفه فقطار او بترتيب او پينتظام سره يخي شوي زار رابي او موس او درخواې ورې داسې قالینونه او درې دي م سوه چا بهخوارش شوي نو چې کوم ایخواښې او ډه به لې چې دا تکلیري چې خوا داې شي بیاوي چې ځای چې زو ک نهخوا چې د وککوو کې مزل په کلیدي نه به غ ځ سره خوا کېلهنظرورونهل بل کله چې داتون ذکرکل ل د کابیو او ل د معمنانو تون نه دا شو اګورا رضا خو بوله الله ورکی کنه نا ليلا سمشوا ادي دار با کي کنه با حديث سره ثابت دي قران نو دا غي اول سمنه امات شګه دي نوس ام سلا ذکر کي اربعا د پاره د درجات علياو څنګه بوله ظالو له مرتبه ورکي نو سلور مثالونه اگې نه پاره کي افلا ينظورون ال البل اينه غري دا خلق اوخته او که ایف اخو پیدا کرده شویده اختاو گوره کنه یو بنده واغی تان در پاییو دریچه خیشی ورطا صور لیده او کنه بس اغتا کی اواز ولور کی ارسی چو تاوی ناغا کی نی؟ اجورده ابیه وجدش شی نگور دغشان تجده ورنزده کی گن اغا تختون بزر طراختا کی گن ویلت ساما ای که او ګوراه بطربطه داسمان څنګه پورته کړي شوی دی دا شانته ولوتتي مرتبه او په هغه کې څنګه استوريخ کاری او کلاسنه بهم دarsiخه نو مر زیاته بپراتی دا سه مرتبه بوله ورک وي وایلل جبال کيف انصبت او ګوراه دغراته څنګه څنګه یث شوی دی نو صبت څنګه مضبوطیخه شوی دی نو دا شانته په لختونه لیکنه او بستریه چې دنگ دنگیری نو اسمان تاو گوره او داقشان ته یاگی لسونه چه او دکرشون او بالاختون تاو گوره تا دنیا کیلوی بالاختون لدلی دا قرونا سنگا غرغر بالاختونی دا, دا سبیخا و ایلال ارده که فا سطحت ال تا با در ای کم زی دلتا که کم دا تر اسم که تا نگوری نگوری تا سرنګي خوراکل شويدا راخکل شويدا سوتحت همواره د مزیدار خلک به جنته لري نودا دې واستار پارت دره غړولي تمره تنظیمي له دلته کولې کنه چې دا فاني دنیا دا غوره سو کوې چې دا څه په دونه ځان کې پیدا کې نګوري دي اوخته كيفه خلقات پیدا شوي نه اوخه سمره انقياد دی، سمره عاجزي او تعبداري لا د خپل مالک او چې دا ځکه وې نسلګ غړې غ دی کې جاال نه چک کړي بیا بزه باروونه اوړه مزل د ل کوې د ساه جاز دی که نه توم پهځان کې نقیات پیداه اخته وګوره ماشوم نی ولیدي لوکې معشوم هې ورپې رواندي بیا غمه سټ کا تک دی ته مالک نبی نهبي مواه اسمان آسمان ته وګوره څګه د بارانو بارانونهور الله غلوته د پیدا ګرزولې دی که نه سمره هوا غانه دا انده زعما ته پکې خاص کردغه او نور احکام جلادي د باره نه کنا نو ته موږ انده پیدا وکړو دا څنګه فایدا کا غرن توغورا څنګه مضبوط ته زم ځان کې استقلال پیدا کا ځان کله کفو دین باندي د غربشن مزبوط پاتشه ازمه کې توغور سمره توازنه ده آی جزيره په دې ازمه کې ته په ځان کې عجز پیدا کړو کله وې چې دا نه امتنذرات نداسی پتونو افزانکی پیداکول گواڑی نو فذکیر انما انتا مذکیر تسلید پیغمبر داره چکا دی مثالون و دی خبر سرم دا خلق نه خبرنا منی نو بس تا نور فکر مکوا خوا ستاکار بیان کولی بیان کوا فذکیر پس بیان کوا یقینا تری بیان کوا انکی ستاپزی موار بیان دی لست عليهم بی مسایتر نیتا پدی بان دی مسلط و زموار داروغه نګران په دې باندې نه چې ته مجبور کې اپ زور باندې دین تراواله نستاذي مواری دانه دا. ته بیان کوا اغه سر اسوق عبرت والی الا من توالله وکفر مگر مگر غسو کو چې وولید اقو پر اوکو انکار اوکو وولید استاد بیان منلونا کو پر اوک الله توحید فیعذبه الله العذاب الاکبر فستعذب ور کدل الله پاک او عذاب لوی ان الینا ایابہم یقینا مونږه او پس کې دلی ددی ثم ان علینا حسابہم بیا یقینا به مونږ باندې حساب دي دي. دی دی مونږ سره دراته را ته حساب کو ته ار خبره ته بوسبته کو راتللی مونږ ته بلخونه شتله تخبل ز مواری پورکه اخر کې تخویف ذکر کپس ته تسلینا سورۃ نزول کې پس د سورۃ نه مخکې سورۃ کې تخويف او خلوې ذکر کو دلته کې تخويف دنيوي یا مخ کې سلور مسالون ذکر کړو دلته سلور وختونه ذکر کړي د عبادت مخ تخویف تخويف او بشارت دواړو نو دلته کې د دل بنده لپاره خشوع او تذروق ذکر کړي چې دله پیدا ورکړي داوره سورته اهانات حب المال اله تههید څخه دنیا د دنیا د مال اهانات او سپکاوي ذکر ذيبان دی وسڑے قابل شو اقیمتی وخی خراب کو دینوزان ساتل پکار دی دل بسم الله الرحمن الرحیم والفجر او قوادے صبا ولا عشر او غردی اغشپی لز او یالین عشرن اغشپی لس در رمضان پا اخر کی والشافع او قوادے جفت او طاق الشفع جفت طویلش من خلقه قد تا قوي اواتر تا جغان اتا كيل باسل كي بختو بجبا كي لو جفت او تا والله اذا يصرو او قواد اشبا كل جللشي هل في ذلك قسم الذي حجر يقينن اشتالبديك لوي قسم يا لو يا حصا نفرع عقل من لذ عقل توي قلت اتا خيخه یو ګوره د سباتته او ګوره یو کو دا جمرات د یومون نحر سبا چې سمه قربانه کېږي د اختتر پر و نو که نه نوزهکه مقام ته نه رېدي چې غلته ک کېږ سفر دی پهې مینس کی ما کې ته او نهلی نوکه د غ نو د شپې د اخیر نو د رمزان دې خو خیو ساه ک ومه قیمتتی وخت دی له ع یا دا فجر نمراد ار صباح دی دا صباح وقت سن قیمتی دی نو دا قیمتی وقت و لیال نوشت او لفظ شپی دا رمزان المبارک پا خیر که که دا قدر نوم نکی گی وش شفیقی ولواترو را اغا منزونا چه تاق دی اغا منزونا چه نا تاق دی جفت دی و تاق دی سم منزونا دست دیدی کنه چه سلور سلور داد ورکاتو لید اصلا پا که دری دریم چه تکنه والليل ايضا يصر او شبك لك دا لالش نو اخيرك سبا وقت تشيه اخير وقت تشبه نو تشبه ده اخيري حيثا جالله رب العزت دخبل شام مناسب تجلیاتو كده اسمان تا او تپوس کی تسوخشتا سائلو یا بخانا غفتون كجزو تما فيوكا ما وركم وله نوستاد قیمت اوقات تي وقت تشبه ده اخيري شبه ده حقیقی ووښه څوکا الله درزا له پانا د دې پنځو ختمونونو پابندیوکا د شپې وخت کې ماته کا هل په ذالګه یقینا مستدیر پدې کې قسم الذی حجره قسم د پارا د عقل من ته الله په دې باندې قسم وک کنه چې وال فجر